إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ.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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <تصفيق> فإنا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة و كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa a'khuatilillah kaum muslimin wal muslimah. Semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan taufik. Terutama pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan siaran langsung Radio Rojak Kajian Buluqul Maram dan semoga tetap setia di ruang dengar masing-masing untuk memperhatikan urayan-urayan yang kami akan sampaikan insyaAllah dari hadis 211. Urutan dari yang pertama sampai 211. Tema kita kali ini adalah Ittikadu muaddinin lissolati Dianjurkan mengangkat muadzin untuk solat, atau kita bisa kasih bab hukum adzan di dalam solat. Hadis dari Malik ibn Hawirith, salah seorang tamu yang datang kepada Rasulullah SAW. Hadis ini panjang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitabul ilmi dan juga kitabul salat, kitabul adzan. Imam Muslim dikeluarkan di dalam kitab al-Masajid wa Salah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud Tirmidhi Nasa Ibnu Majah, serta juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, al-Daru di dalam sunannya, dan juga Imam Al-Bayhaqi di dalam as-sunanul Qubra, dan kita tidak usah membahas masalah darujadul hadis. Walaupun di sini disebutkan oleh Imam Al-Hafid, Akhrajahus Sab'ah, yang dimaksud tujuh adalah Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu yang dimaksudkan As sabaah Malik bin Huwairith, sedikit saya ingin cerita, dia adalah salah seorang sahabat Ridwanullahi Alayy. Yang datang belajar ke Rasulullah SAW bersama kaumnya dan tetap tinggal di Medina selama 20 hari. Dan ini juga tidak bisa diambil kesimpulan bahawa kita harus kurus 20 hari. Enggak ada. Ya, ada sebagian kelompok uh, yang menjadikan kurusnya uh, Malik ibn Huyr Khuyrith Bersama kaumnya ini sebagai dalil untuk khuruj. 20 hari. Ya. Yeah, nanti 40 harinya gak tahu tuh ngambil dari mananya. Nanti 30, hari, 30 eh, 3 bulan dan yang lainnya. Kita tidak ingkari bahwa memang riwayat ini hadis sahih. Dan Malik bin Huwairith ini juga tinggal di, di, di tempat Rasulullah 20 hari. Tapi... 20 hari itu bukan suatu perencanaan Dan suatu hal yang menjadi ritual Kalau seandainya 19 gak boleh Abdelnya 20 itu gak ada Kesimpulan sampai ke sana Ya seperti Keluarnya Rasulullah SAW Untuk ke Perang tabuk umpamanya Sampai berbulan-bulan Itu juga bukan menjadi dalil Untuk kurus 3 bulan umpamanya Dan yang lainnya Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwayrith ibn Ushaim al-Laisi dia adalah tamu di antara tamu Rasulullah sallallahu yang datang di mana Malik ibn al-Huwayrith mengatakan hadis ini sebetulnya panjang walaupun yang dihadirkan lafaznya oleh Imam al-Hafidh dalam Bulughul Maram itu hanya singkat Qala lana an sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu mengatakan kepada kita fa iza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum haddanya di antara kalian ada yang azan <coughs> Namun hadis ini panjangnya ataitun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafar min qaumi Berarti di sini lebih daripada sepuluh. Ya nafar itu lebih daripada sepuluh. Atau itu Nabi ya Alaihi Wasallam fi nafarin min kaum dari kelompok kaumku, faakamna inda Nabi ya Shallallahu fainda Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam di sini berarti mukim. Dan di sini kita bisa simpulkan. Makanya kenapa Imam Al Bukhari menurunkan hadis ini di dalam kitabul ilmi, karena mencari ilmu itu dibutuhkan ikhmah. Nah ini, das ini kita bisa pakai uh, dasar juga mukemmnya apa namanya tulabul ilm dalam rangka mencari ilmu baik itu di luar negeri atau di dalam negeri berupa pesantren pesantren itu dan ini dilaksanakan oleh salafuna soleh. Nah ini kita simpulkan dari mana hadis ini kita bisa pahami bahwa ini bisa menjadi dalil kita untuk iqamah di dalam ta'lim atau kita belajar di dalam uh, boarding sekul atau mungkin pesantren karena ini dipraktekkan oleh para salafus sahleh ya sahabat mempraktekkan salafus sahleh juga dulu tinggal di namanya kata ini kataib ya yaitu semacam tempat-tempat pesantren yang di pinggir masjid, nah sekarang juga begitu tapi ishrin 20 ini dibahami sebagai khurus, Enggak ada satu sahabat dari ada satu ulama pun dari kalangan sahabat, tabiin, tabiin, tabiin imam sunnah enggak pernah ada yang memahami seperti itu, berarti nyerenah itu faqamna inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ishrina laylatan, maksudnya yauman walaylatan dan ini juga menjadi dalil bahawa Untuk menjadi sahabat itu Ketemu Rasulullah tidak harus bertahun-tahun Bahkan mutlakul lukyi Yaitu yang penting ketemu Rasulullah SAW Para ulama sudah mendefinisikan dia adalah sahabiyun Sehingga uh, definisi sahabat adalah orang yang Pernah ketemu Rasulullah dalam keadaan hidup Bukan dalam keadaan mimpi atau yang lain hidup dan beriman dan mati dalam keadaan beriman maka orang tersebut bisa dikatakan sahabat. Wa kana rahiman masyaallah. Inilah akhlak dan pribadi serta tabiat watak dan juga syakhsiyatur rasul yang paling menonjol. Yang dikatakan oleh Allah Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaykum ma'anittum harisun bil mu'minina raufun dan ini juga menjadi satu dalil bahawa isim nama Allah rahim ini bisa dipakai oleh manusia atau oleh makhluk berbeda dengan nama seperti ar-rahman atau al-mutakabbir al-jabbar al-qahhar ini enggak boleh dipakai kalau ar-rahim boleh Makanya kita panggil orang Rahim boleh Tapi kalau Rahman tidak boleh Man Rahman itu tidak boleh Dan orang yang mencematkan pada dirinya Nama Allah Rahman itu pasti terhina Makanya Allah menghinakan Musailama Yang orang paling dermawan Tokoh dermawan Yamama Karena dermawannya sampai dikenal Diculukin oleh kaumnya Ar-Rahman Karena dia bangga dengan nama itu Maka Allah kasih Kebalikannya, Al-Kadhab. Makanya tidak disebutkan musai lama, selalu orang mengembel-embelinya Al-Kadhab. Padahal itu bukan pemberian dari ibunya itu ya. Bukan dari maknya, bukan dari bapaknya. Itu dari kesalahan dia yang menyematkan pada dirinya kalimat nama Allah Ar-Rahman. Makanya siapa saja yang punya anak rahman dirubah Abdul Rahman. Kalau memang sudah namanya Abdurrahman, jangan dipanggil cuma Maman atau Rahman. Itu sudah salah tuh. Wa kana rahiman. Ma'na rahim ini memberikan suatu makna yang luas. Di mana Rasulullah SAW sayangnya terhadap umatnya ini lebih daripada umat terhadap dirinya sendiri. Termasuk bagian sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya ini. Dijelaskan suatu hal yang menguntungkan maslahat dunia akhirat sekecil apapun. Kalau memang itu baik ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab kadang-kadang saking keterlaluannya umatnya. Sudah ditunjukin ditolak, diayalin raki. Coba bayangkan. Sayangnya Rasulullah, rahimnya Rasulullah sama kita. Ditunjukkan cara adabnya tidur, bangun tidur. Adabnya buang hajat. Adabnya makan. Sekecil apapun disampaikan oleh Rasulullah SAW Makanya tidaklah ada satu Nabi Yang diutus oleh Allah SAW Kecuali haqqan Ayyadulla ada ummati khairan Ma ya'lamuhu lahum Dan juga memberikan suatu ke keburukan syarran Ma ya'lamuhu lahum Makanya kalau kita uh, Melihat Pengorbanan Rasulullah SAW Sayangnya Rasulullah SAW Sampai subhanallah Rila dia miskin Sampai Allahumma amitni miskina Allahumma ahyini miskina Wa amitni miskina Wahsurni ma'azumratil masakin Demi bila umatnya Dan rahimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai memperhatikan umatnya Nanti dari kiamat Pada saat Rasulullah SAW melihat Maukif yang sangat mengerikan dan menyeramkan Yaitu manusia di padang mahsyar Dalam keadaan nesta dan dalam keadaan terlantar Maka Rasulullah SAW tampil memberikan syafaat Dan menjadikan umatnya Nahnul akhiruna alawalun Kami umat yang akhir maksudnya hadirnya Di dunia ini terakhir menjelang kiamat Dan al alawaluna yaumal kiamat Dimasukkan oleh Allah, diberikan syafaat pertama kali Dibariskan pertama kali, dimasukkan surga pertama kali Ini rahim, rahimnya Rasulullah terhadap umatnya Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang kita syirik Melarang kita berbuat bid'ah, Melarang kita berbuat maksiat Makin beri sayangnya Rasulullah SAW sama umatnya Tetapi memang di antara umat ini memang keterlaluan tidak tidak, MasyaAllah, dan saya katakan Tidak pernah menghargai Sayangnya Rasulullah SAW Bahkan ibarat orang ya Air susu dibalat dengan air tuba Ya, air tuba ya Rafiqan Sehingga cuba lihat Rifqannya Rasulullah SAW Di ahli Islam Pada saat Ada orang badui yang masuk Yang masuk masjid kencing Pada sahabat-sahabat intaharu memengusi Rasulullah SAW alaihi biarkan setelah selesai Rasulullah SAW mengajarkan satu ajaran yang sampai orang badui ini tertarik Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarhamni ma wa wala tarham ma wala tarhamni ma'ahu ahada Jangan kau rahmati aku bersamanya selain ya selain aku sama Muhammad. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah pun sangat menekankan rifqan dan juga kita terhadap ahli sunnah dianjurkan untuk rifqan Syambe Syekh Al-Allamah ya Al-Fadil Al-Imam Abdul Muhsin Al-Abbad memberikan satu judul kitab Rifqan di Ahli Sunnati. Kenapa karena Al Hasan Al Bashri mengatakan tarafaqu ya ahlus sunnah saling berkasih sayanglah rifqon tarafaqu berlemah lembutnya di antara kalian fa min aqallin nas fa min aqallin nas addada karena kalian nanti akan menjadi orang yang jumlahnya paling sedikit di akhir hari, hari akhir sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW di halam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani Islam akan mengalami kemajuan dan kemunduran Di antara kemundurannya Semua kabilah ini keluar dari Islam Tidaklah tersisa kecuali satu dua mukmin Yang tertindas terisolir Yang tidak didengar suaranya Kadang-kadang di antara kita Sudah sedikit pecohan terus Sudah sedikit bentrok terus Sudah sedikit gesekan terus Akhirnya Dakwah ini mati dan tertarung di kaki sendiri. Karena saling gasak, saling gesek, saling gosok. Apa kita tidak faham apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wala yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah, kelemah lembutan tidaklah ada di dalam sesuatu kecuali pasti menghiasinya dan tidaklah ditarik dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Dan subhanallah Rasulullah sallallahu ketika diutus kepada Nabi Musa eh, nab, kepada Firaun Nabi Musa sama Harun dipesan oleh Allah faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha ucapkan kepada Mus, kepada Firaun lemah lembut mudah-mudahan dia takut atau sadar coba Allah memesan kepada Nabi Muhammad apa walau kunta bukan kalimat kuntum walau kunta ya Muhammad Walau kuntu fadz, galiyul qalbi len fadz min hawlik. Kalau kamu sekarang ini keras kepala, kalau kamu sekarang ini uh, ber, uh, apa namanya kasar ya gilboh, maka orang lari dari kamu. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah menukil dari Sofyan Al Thawri di dalam kitabnya Al Amru Bil Ma'aruf belum mengatakan ndaknya tidaklah melakukan amar makruf nahi mungkar kecuali berilmu sebelum amar makruf nahi mungkar dan lemah lembut ketika amar makruf nahi mungkar dan sabar setelah amar makruf nahi mungkar coba kita perhatikan di sekitar kita berapa banyak orang yang mungkin menolak dakwah kita yang mulia ini Dikarenakan tampilan di antara orang-orang yang mengajak. Mungkin oknum yang kurang ber bersahaja akhlaknya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Makarim. Dan juga oleh Imam Al-Kharati di dalam kitab Makarimul Akhlak. Maka ikhwani wa akhwati fillah. Endaknya kita tidak kehilangan kontrol. Hendaknya kita tidak kehilangan uh, keseimbangan, walaupun mungkin musuh-musuh dakwah kita mencaci maki, walaupun masyarakat kita mungkin me mengolok-olok, tetapi itu semua jangan membuat kita itu ikut ikutan sakit, ikut ikutan rusak, sehingga di sana ada beberapa sifat atau sikap yang membuat kita itu uh, apa namanya ya ditolak dakwah kita di antaranya tidak ada keserasian antara ucapan dan perbuatan itu yang paling menonjol. Kemudian yang keduanya ghaldah syiddah. Adanya suatu kasar, keras, ya, syiddah. Apa-apa itu di, dihadapi dengan berbagai macam ketegangan, ya, serangan, atau mungkin konfrontasi atau bahasa-bahasa kasar. Tidak kalah pentingnya di antara sebab orang itu jauh dari kita adalah tanfir ibaratnya al munafirat melakukan sesuatu yang belum makluf, yang belum terbiasa pada masyarakat yang sifatnya itu masih masih belum belum bisa ditanamkan contoh saja muad bin Jabal ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena panjangnya membaca surat di dalam Al Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula hadithu ahdi qaumi bil Islam, la hadamtu al Ka'bah." Uh, saya akan uh, anjurkan saya pindah ke ke um, amanah tetapi karena baru masuk Islam. Dengan demikian Mu'ad bin Jabal juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan bisyarah tentang taba'il tauhid Karena apa takut Rasulullah SAW uh, umatnya itu itikal ya Dengan demikian kita kembali lagi kepada tema Subhanallah kaumnya Malik Ibn Huwairis tertarik Dan sehingga selama 20 hari belajar Islam termasuk juga belajar Al-Quran Dan yang paling ditonjolkan oleh Malik Ibn Huwairis apa Apakah Rasulullah SAW dermawan? Apakah Rasulullah SAW ahli tahajud? Apakah Rasulullah SAW enggak? Yang ditonjolkan oleh Malik bin Huwairiz Rahiman Rafiqah Subhanallah Inilah hadirin ini, e, ikhwah e, Kaum muslimin Wabil khusus mungkin duaat ila Allahi ta'ala Kenapa Malik bin Huwairiz Bercerita di dalam hadis yang yang mulia ini Yang terekam ber berpuluh-puluh abad dan ribuan tahun sampai ke kita yang ditonjolkan dua sifat Rahiman Rafiqah Bukan yang lainnya Karena dua sifat ini adalah sangat penting bagi dua Sangat penting bagi orang yang menyampaikan pesan Islam Ketika Rasulullah SAW memperhatikan kerinduan kita terhadap keluarga kita Sudah 20 hari daurah ini sudah cukup Ya Maka ini juga bagian daripada perhatian eh, Da'i terhadap mad'u Kondisi mad'u ya, Keadaan mad'u Harus diperhatikan Bagaimana sekarang ini Rasulullah sampai Falamma ra'a ya, Sampai segit-segit Hal-hal yang itu diperhatikan oleh Rasulullah Konsekuensi dari rahim Rahimnya Rasulullah Sampai memantau ini orang kayaknya Sudah mulai pada kangen nama keluarganya ini Akhirnya qolrji'u kembalilah kalian sekarang pulang fakunu fihim sudah sekarang kamu tinggal di sono ya wa'alimuhum ajrin mereka balighu anni walau aya Bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu pada setiap detak nafasnya, pada setiap saat yang dilaluinya selalu adalah ta'lim dakwah menyampaikan tablig ta'lim dakwah tablig Hendaknya kita darah daging kita nafas kita kita gunakan seperti itu. Karena pada pada dasarnya seorang Muslim itu tidak ada waktu dakwah dan waktu tidak dakwah. Eh, kalau sekarang nggak jauhlah nggak dakwah. Ya udah makanya seragamnya ininya dipretelin semuanya. Nanti kalau sudah jauhlah pakai seragam tersendiri. Nggak ada. Wa alimuhum. Kamu terus berada di tengah mereka. Wa allimuhum. Eh, ajari mereka tentang yang sudah saya sampaikan. Wasallu, salatlah dalam lafaz lain yang dikeluarkan oleh eh, dari Ayub. sal wasallu kama raaitumuni usalli, masyaallah. Ini ajaran yang indah sekali. Wasallu kama raaitumuni usalli, salatlah seperti engkau melihat aku salat, ittiba ussunnah. Persis yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. alaihi kurang enggak lebih. Makanya nya syekh al-allamah ya ya imam kita bersama nasiruddin al-albani rahimahullahu taala menulis kitab yang indah ya beliau uh, membuat satu kitab ya salatun nabiyya sifat salat nabi kama raaitumuni min min, min takbir ila taslim itu merupakan satu kitab yang betul-betul memberikan satu ungkapan sallu kama raaitumuni usalli Nah, kalau memang seperti itu, yang dikedepankan di dalam masalah ritual adalah solat. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan siapa di dalam hal solat menyenyakan dalam urusan selain solat lebih menyenyakan. Faidah hadar. Nah, ini sudah mulai eh, teks yang nas yang diturunkan oleh Al Hafidh Ibn Hajar. Faidah hadarat salatu. فَلْيُؤَذِّنْ lakum ahadukum. Di sini, para ulama memberikan satu kesimpulan bahwa uh, azan itu wajib. Bahkan Ibnul Mundzir di dalam kitab Al-Ausad, Al-adhan wal-iqamah wajibani. Wajib. Fil-hadari wa-safar. Dalilnya yang safar, pernah atar rajulani Nabi SAW yuridani safar. Ada dua orang yang datang kepada Rasulullah yang ingin safar. Abu Rasulullah S.A.S katakan, "Wahai dah karistu ma, fa'adzina, wa'aklima, fal yau, fal yaum, thumal yaumukumah, Dari sini Rasulullah memerintahkan fa'adzina berarti di sini adzan. Dan ini bukan suatu perintah dua-duanya adzan. Walaupun secara dohri dipandang dipahami seperti itu, makanya Abu Hasan. Memberikan kesimpulan seperti itu, tapi dikritik oleh Al hafid bahawa itu pemahaman menyelisi kehendak daripada syariat, bahkan salafus fusuileh, bahkan yang benar salah satunya Adan yang yang satunya mendengarkan Adan alias jawab walhasil di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan idah hadaratis salatu menjadi dalil faliuazin hendaknya Adan. Uh, Imam uh, An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adzab mengatakan uh, bahawa azan itu di dalam mathab kita berpendapat tiga, Sunnah wa Asahhuha, dan ini merupakan satu uh, pendapatnya Imam uh, ini uh, As-Syafi'i di dalam kitab Al-Um juga. Dan yang keduanya adalah Fardu Kifayah. Dan inilah yang raja, inilah pendapat jumhur ulama' dan sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa fardu kifayah fil jum'ah faqad. Ada pun selain jum'ah sunnah. Namun kalau kita perhatikan seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama' bahwa yang mengatakan sunnah atau yang tidak mengatakan wajib itu nampak tidak punya dalil. Karena nas-nas seperti contoh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bina qauman ya ghaza bina qauman lam yakun yughir Hatta yusbih wa yanzur ya Rasulullah sallallahu ketika ingin memerangi satu kaum ya dia tidak ikhara yang menyerang dadakan sebelum subuh sampai dia lihat Fa'in in sami'a adzanan kaff ketika mendengarkan azan maka dia menahan wa illam yasma' adzanan Agar oleh kalau Dia tidak mendengarkan Agan maka Rasulullah S.A.W menyerang dari hadis ini Rasulullah S.A.W menjadikan Agan sebagai barometer merangi dan tidak memerangi menunjukkan bahwa Agan itu wajib. Begitu juga yang ditegaskan oleh Imam uh, Aba Ibnul Hazm dalam Mohallasnya juga mengatakan wajib dengan demikian yang sahih yang roja adalah fardu kifayah. Nah sekarang kita akan membahas Wal, walia ummakum akbarukum Walaupun di dalam lafad yang diturunkan oleh Imam Ibn Hazm dalam Wahalla dan Daru Qutni Serta Imam Al-Bayhaqi dalam Sunan Al-Kubra uh, men -men Menurunkan kitab Walia ummakum akraukum uh, Ini uh, kenapa Rasulullah SAW memberikan suatu petunjuk akbar yang paling besar Karena mereka di sini hasilnya kelebihannya hampir sama mereka sama-sama datang ke Rasulullah Status sahabatnya sama Cari ilmunya sama Umur ngajinya juga sama-sama 20 tahun kan gitu Dan melihatnya kepada Rasulullah juga sama Kelebihannya cuma satu Kalau begitu Apa? Masalah umur Yaitu umur tuanya Walaupun ada sebagian ulama yang sebagaimana diturunkan oleh uh, Imam uh, Abu Thaib di dalam kitabnya Aunul Ma'bud yang memberikan satu makna tua itu tidak harus umur, bisa tua martabat, bisa tua status, bisa tua ilmu, tetapi ini merupakan satu tawil yang ba'id eh, sebagaimana yang beliau eh, kritik bahawa ini adalah pendapat yang tafsir yang ba'id. Intinya rentetannya sebagaimana yang telah dikatakan Rasulullah. Ya ummu ya ummul qaum li kitabillah pertama yang paling bagus qira'ahnya kenapa tidak ahfaduhum kitaban atau ahfaduhum li kitabillah karena orang yang hafal belum tentu baik bacaannya tetapi orang yang baik bacaannya sudah cukup menjadi syarat imamah. fa in kanu fil qiraati sawa kalau mereka di dalam masalah bacaan itu sama fa'alamuhum bisunnah mereka yang paling faham terhadap sunnah, karena eh, untuk tadi memberikan satu <coughs> apa namanya kelengkapan dan kesempurnaan perintah Rasulullah Shallu kamar waaitumu ni usalli tanpa alim terhadap sunnah tidak bisa. Sehingga orang yang imam hendaknya syarat yang pertama setelah eh, maaf syarat pertama adalah akra uhum akra Setelah itu yang kedua adalah alamuhum bis sunnah. Orang yang paling faham terhadap sunnah. Faingkanu fi sunnat isawa kalau mereka di dalam masalah sunnah itu sawa saw, sama. Faaktu faakdamuhum hijrotan mereka orang yang paling dulu hijrohnya. Faingkanu fil hijrot isawa kalau mereka dalam hijrahnya itu sama faakdamuhum silman yaitu masuk islamnya. Walaiyummah raudul raudulah fil walaiyummah raudul raudulah fil surpanihijangan sampai ada orang muntah keimaman di dalam rumah atau kekuasaan atau masjid sebelum diizinkan walaiyakaud fi baitihi ala takrimatihi illa bidni jangan sampai ada orang dudukin tempat duduk sahibul bed sebelum diizinkan ini hadis memberikan satu dukungan atau penguat atau penjelas lengka, lebih lengkap lagi bahawa Uh, Akbar di sini yang ditekankan oleh Rasulullah setelah akrauhum dikita bila alamuhum bissunnah akdamuhum hichrotan akdamuhum islaman summa yang terakhir adalah akdamuhum sinan. Wallahu aalam bissawab. Dengan demikian kita bisa simpulkan terakhir bahawa uh, imamah. Nah ini masalah imamah itu lebih abdal atau muadzin. Uh, ada khilaf di antara ulama walaupun imam asy-syafi'i menguatkan muadzin itu lebih utama daripada imam berdasarkan hadis uh, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah muadzin itu orang yang paling uh, apa namanya panjang lehernya nanti dari kiamat dan aisyah radhiyallahu an menafsirkan firman Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah yang dimaksud da'a adalah muadzin Para diwaman ah siapa yang lebih baik lagi dibanding muadzinun katanya Aisyah. Wa ahsanu qawlan mim man da'a wa amila salihan wa qala innani minal muslimin katai Aisyah al muadzinun kalau memang begitu muadzin lebih utama namun yang uh, mengatakan bahawa al imamah itu afdal karena Rasulullah milih jadi imam ya khulafa ar cuma jadi imam Tidak ada yang jadi muadzin dan di sini juga bisa menjadi dalil, kar, kalau Rasul Mu'adzin nggak ngasih syarat apa apa, ya. Yang penting kenceng aja suaranya, ya. ya syaratnya suaranya kenceng, terus kemudian syarat-syarat yang lainnya. Tapi Rasul memberikan catatan khusus buat imam di sini, menunjukkan bahwa imam itu Abdul, ya. Wallahu a'lam bi'ssowab, dilihat dari posisinya afdaliyah masing-masing punya imamah punya keabdalan tersendiri yang tidak bisa didapat di dalam azan dan azan punya keabdalan tersendiri yang tidak dapat oleh imam. Contoh aja datang lebih dahulu, enggak mungkin didapat oleh imam. Muadzin itu harus datang lebih dahulu, bahkan lebih bangun sebelum fajar terbit ya dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa ditangkap dan bisa di Jadikan sebagai pegangan wabil khusus DKM wa Khusus lagi adalah muadzin e, Karena ini terkait dengan tugas anda setiap hari Dan kaum muslimin juga tidak ada jeleknya untuk e, memahami ini dengan baik Karena kita tidak terlepas imma kita itu jadi DKM pengurus Atau orang yang sholat Jama'ah biasa ketika mendengarkan atau kita mendapati muadzin yang tidak sesuai dengan sunnah, bisa memberikan masukan-masukan, ya. Yeah. Wallahu a'lam besowo. Demikian kita be, nanti lanjutkan uh, tanya jawab, ya. Yeah. Ta Tepat. Penerimaan yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pemaparan pembahasan dari hadis yang kita simak uh, baru saja sebelum kita buka sesi interaktif akan kita rehasidinak bagi para pendengar jangan kemana-mana kita akan simak beberapa jeda berikut ini. Quran. وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi frekuensi 756 AM. Kita akan ikuti kembali kajian ilmiah dari pembahasan kitab Hadis Bulughul Maram dan kepada Ustaz Zainal kita persilakan. Fa'dzafadus. Iya, kita langsung buka tanya jawab. Namun kita sebelum buka tanya jawab, kita simpulkan satu kesimpulan. Pertama, bahwa azan itu hukumnya adalah wajib dan termasuk syiar agama yang paling pokok. Dan kewajiban ini sifatnya adalah fardu kifayah, artinya kalau ada sebagian kaum muslimin menunaikan maka yang lainnya gugur, kalau tidak maka semuanya dosa. Lalu yang selanjutnya bahawa sifat di antara sifat muadzin disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini di sini adalah Falyu'adhdhinnakum ahadukum berarti kalian muslim mukmin maka muadzin kafir tidak sah azannya dan tidak diterima walaupun di sana ada beberapa syarat yang sudah kita sampaikan di antaranya adalah e, sebaiknya tidak mengambil opa dan suaranya itu sangat e, bagus ya e, kemudian muadzin itu harus amanah dan masih banyak syarat-syarat e, ya tapi intinya itu Hendaknya mukmin muslim Dan adhan itu harus jatuh setelah masuk waktu Barang siapa yang adhan sebelum masuk waktu Maka adhannya tidak sah kecuali Adhan salat subuh Yang memang rojahnya di, di, dibolehkan sebelum terbit fajar Nah yang terakhir Dianjurkan adhan itu suaranya sangat keras Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak akan mendengarkan suaranya. Muadzin, jin maupun manusia atau apa saja, melainkan nanti akan menjadi saksi dari kiamat. Wallahu a'lam besoal. Demikian yang bisa saya sampaikan uh, hadis uh, tadi dan kesimpulannya mudah-mudahan bisa dipahami. Baik bagi para pendengar ya, kami buka live interaktif bagi anda yang ingin bertanya. Tayib saya dikira angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ya. siapa Bapak di mana? Dengan Abu Ruqi di Jatiasih itu. Tayib silakan. Iya, Jatiasih. Silakan, Pak. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya menanyakannya ada dua pertanyaan, pak. iya, silahkan. yang pertama di aliklas ini ada masjid. seringkali mm -hmm. setiap ada habis ada kajian, biasanya nah, setelah abis malam Jumat setelah ada acara Yasinan dan kajian, mm. langsung aja saja langsung komat. itu, itu Jumat. iya malam Jumat biasanya. malam Jumat. yang keduanya ah, bagaimana hukumnya kalau di lingkungan kami ini ada ustadz mm -hmm. yang mengajarkan tentang hadis-hadis. Tapi uh, masih melakukan yang hanya enggak enggak sepetulah gitu. Apa kita hmm. kalau meninggalkan itu kita termasuk dosa satu enggak gitu tuan. Jadi yeah. belajar tuan yang katakan. Yeah. Uh, Waalaikumsalam Wa warahmatullah. Ya, mungkin sebagai masukan juga kepada pendengar sekalian radio Rojak yang dimuliakan Allah, bahwa tidak ada satu hadis pun. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Hafidh ibnu Hajar atau Fyros Abadi dan juga ibnu Qayyim, bahawa tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan keutamaan puasa rojab secara khusus. Kalau memang solat eh, puasa kebetulan mau senin kemes ayatul ber syahih, tapi puasa secara khusus yang itu merupakan atau dikait-kaitkan dengan rojab maka Katanya, semua hadisnya kathabun muftar, kata Ibnu Khayyim. Tentang masalah yasinan, tahlilan sebelum sholat, ini bid'ah. Dan man amila amalan laysa alaysa alai amruna fawaradun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dariku, maka tertolak Dan betul yang dikatakan oleh Hasan Ibnu Atiyah tidaklah ada satu bid'ah yang hidup satu, Melainkan sunnah sepadan akan mati Dan terus orang Ketika sekarang tertaut satu bid'ah itu Bid'ah itu kayak biji tasbih yang diputus Satunya keluar akan berikut itu ikut Tidak akan pernah putus Begitulah Orang yang sudah masuk ke dalam yang bid'ah Kalau sudah masuk yang satu Maka akan melakukan berikutnya Dan sampai bid'ah itu membesar Dan otomatis ketika bid'ah itu membesar Maka sunnah sebah dan akan lepas dan ini adalah termasuk bagian dari latung kau dan Islam urwat urwatan. urwatan. Kala man takdud urwatun tshabbtha nafs bilati taliha, wa awalha nqban alhukm, wa akhirha alsalah. Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas ketika lepas satu orang pegang berukutnya dan yang pertama kali lepas adalah Uh, hukum pemerintahan atau sistem pemerintahan Islam Dan yang paling terakhir adalah sholat Ya itu prosesnya itu tadi Dengan orang membuat satu ajaran-ajaran palsu dan tandingan Sehingga orang mencukupkan dengan yang palsu yang tandingan ini Daripada yang murni yang asli Walhazil Biasanya madu yang asli itu mahal gak kebeli Dan yang laris malah madu yang palsu Ya itulah Repot akhirnya pabrik obat aslinya tutup, yang palsu-palsu malah menggeliat. Nah konteksnya kalau kita ingin kiaskan seperti itu ajaran Islam di Indonesia yang murni itu terlantar, malah pabriknya tutup, yang palsu-palsu malah laris ya dijual dan banyak pembelinya, banyak pelakunya. E, tentang masalah e, kajian, enggak bisa. Dikatakan oleh Imam Malik, ambillah ilmu dari siapa saja kecuali orang empat. Sohibu hawan yaitu'u'ilah hawahu. E, Sohibu bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Orang bodoh yang jelas-jelas bodohnya. Dan orang suka berdosta walaupun belum pernah berdosta atas nama Rasulullah. Dan yang keempatnya orang yang tidak bisa membedakan antara hadis yang sohih dengan hadis yang palsu bahkan bukan hanya enggak dosa bapak dosa atau enggak bahkan bapak mendapatkan suatu keutamaan karena Muhammad ibnu Sirin mengatakan inna hadza din inna hadzal ilma din fandur amman takhuduna dina sesungguhnya ilmu ini adalah agama lihat dari mana engkau mengambilnya jadi jangan sembarangan Nah kalau ada orang bantah tu katanya undur makola walatang durman kola lihatlah yang diucapkan jangan yang mengucap itu kalau jelas-jelas kebenaran kalau seandainya asar ini sohi atau pepatah ini atau kata mutiara ini kita benarkan leh ya, itu maksudnya adalah jika kebenaran itu sudah nyata di depan kita tetapi kalau dalam masalah proses mencari kebenaran tak bisa sembarangan harus kita bedakan kebenaran sudah hadir di depan kita nyata dengan kita mencari proses mencari ini enggak bisa sembarangan tapi kalau sudah benar-benar enggak -benar, usah lihat siapanya memang kalau memang contoh sekarang ya jilbab itu wajib siapapun yang nyoroh ya enggak usah lo siapa enggak perlu uh, ini juga jelas kebenaran kan gitu tapi kalau proses mencari enggak bisa jadi asar-asar para ulama tadi yang menganjurkan kita untuk melihat siapa yang memberikan kebenaran itu proses belajar mengajar menjadi ilmu talabul ilm. Adapun kalau kebenaran itu sudah di depan kita sudah nyata Umar bin Khattab pun dari Badui diterima kan ibaratnya gitu. Allah anak. Terima kasih kita akan kembali dari telepon ada umum sara di Jakarta Timur. Assalamualaikum. Ya. Terima kasihlahkan tu. Kalau saya, saya akan memohon penjelasan dari bapak. Mm -hmm. Sekarang pemelminanya banyak pengantin-pengantin yang sudah hamil. Jadi kita diundang. Itu kan sudah tak satu tak dua gitu. Jadi dalam keadaan hamil mereka walimah undang-undang gitu kan. Itu sikap kita sebagai umat. Islam tuh gimana sih Pak? Yang yang benar dari dari dimul Islam ini saya mohon penjelasan dari Ustaz, terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ketua kaya dari Masara. Terima kasih. Tentang masalah ini bagi Ustaz atau toko agama, tidaknya nggak hadir sebagai bentuk uh, tahdir dan sebagai bentuk uh, efek cerah, memberikan satu sok terapi efek cerah. Karena memang betul kehadiran sebagian tokoh kadang-kadang sebagai justice itu ustadz aja datang walimah saya aku aduh begini. Nah selanjutnya bagi yang juga orang-orang Muslim sebaiknya sebagai bentuk apa namanya nasihat itu tidak hadir hajer bagian daripada hajer. Tetapi kalau ketidakhadiran kita itu dia semakin parah semakin jelek maka sebaiknya hadir untuk uh, uh, walimahnya tentang masalah dosanya dia intinya wa anlay salil insanil ilmasaah. Tapi kalau untuk memberikan efek cerah untuk memberikan pelajaran dalam rangka untuk mentahdir maka itu dijalankan kalau memang ada maslahatnya. Allahumma amin. Baik, demikian masalah jawabannya dan kita angkat kembali bagi para pendengar roje yang ingin bertanya di landphone 0218236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa mu di mana? Ya, dengan Umi Misbah ini di di Cibubur. ya, silakan. Uh, Assalamualaikum asalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau nanya tentang ya. Saya pernah mengikuti pengajian dengan ustaz di tempat. Mm -hmm. uh, dia Oh, menerangkan bahwa Katanya tidak ada Kelompok-kelompok uh, agam, uh, Agama atau uh, khususnya Islam itu yang tidak Menisbatkan kepada salaf Salaf itu katanya Kan Rasulullah uh, uh, Salaf itu adalah mencontoh Rasulullah dan sahabatnya Maksudnya gini pak Tidak uh, ada Kelompok Islam yang tidak menisbatkan Kepada Rasulullah jadi tidak ada yang Uh, maksudnya semua itu ke kesalaf, ya, uh -uh. cuman tinggal kan cuman seandainya kan sepertinya kalau dia melihat itu seperti se kipas angin gitu, ya, ya. Uh, dia pandang dari sebelah ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, <tuh> ya, Kayak uh, kaca juga tetan, ya, iya seperti uh -huh. itu. Jadi uh -huh. tergantung dia mandangnya dari sebelah mana. Uh -huh. Gak ada yang bisa memandang itu secara utuh seperti kipas angin yang yang katanya seperti Rasulullah persis Karena hmm. Rasulullah juga pun bersabda uh, Bahwa umat terbaik itu adalah umatku Dan sesudahnya dan sesudahnya dan sesudahnya hmm. Nah kita ini umat yang keberapa Gak hmm. mungkin kan orang bisa menyerap hmm. seluruh ilmu hmm. Yang disampaikan Rasulullah persis seperti yang Rasulullah sampaikan Kalau ada yang mengaku Bisa menyerap ilmu sampai Seutuhnya dari Rasulullah Itu mustahil katanya. Hmm. Uh, hey. Mohon penjelasannya <coughs> dari Pak Ustaz hey. yeah. Itu aja Waalaikumsalam Wa Ini sahibus subahah Kini mbak, pertama uh, Karena cara pandang itulah Sehingga kita membuat standar Maka kenapa kita harus Menjadikan pemahaman Salafus sholah itu sebagai Suatu pemahaman Standar, disitulah rahasia nya bedanya antara dakwah salafiyah dengan yang mengaku-ngaku atau menisbatkan. Kalau dia mengumpamakan kipas angin, ya daripada mengumpamakan kipas angin, kita umpamakan aja gelas. Kita bisa melihat gelas dari seluruh sisi. Daripada pegel capek mengumpamakan mengumpamakan, dengerin aja ya hadis Rasulullah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna hadil ummati kalmator Ummatku ini seperti hujan La yudro awal, awalu khairun am akhiruhu Jadi ummat ini seperti hujan Tidak diketahui Yang baik itu yang awal apa yang akhir Dan kalau mengklaim bahawa orang per orang Ya jelas salah Karena orang itu nanti ada yang terbaik di akhir zaman. Contohnya Imam Mahdi. Bahkan di sana dikatakan oleh Rasulullah khairul syuhada. Nanti adalah orang yang dibunuh oleh tajjal. <tuh> kita kembali ajalah kepada inti. Sekarang kalau yang dimaksud. Ittiba'u salaf. Kita mencoba mengaplikasikan. Kita mencoba untuk menerapkan pemahaman salaf. Maka itu tidak ada satu perbedaan sedikitpun Pemahaman salaf yang kita tangkap Artinya Pemahaman salafus salafusolah yang telah diwariskan kepada kita simpel, sederhana Dan itu cuma satu jalur, enggak sulit bisa kita tiru Dan kita juga disuruh oleh Allah Udkhulu fisil mikafah Artinya udhkulu fissil mikafatan masuklah islam min haythul qabul wal inkiyat. Dari sisi menerima dan ketundukan, jangan ada sampai satu syariat pun ditolak. Nah itu kita sudah lakukan. Emang kalau yang dimaksud adalah menerapkan kamilan, fattaqullaha maslata'atum. Jangankan kita, sahabat aja ada yang punya kelebihan. masyaAllah itu si Abdullah. Yang telah diklaim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi calon penghuni surga tiga kali diselidiki oleh Abdullah bin Amr bin As tidak ditemukan solat tahajud tiga hari ber, tiga malam berturut-turut tidak ditemukan satu kelebihan yang aneh yang biasa di luar biasa yang luar biasa enggak seperti yang ada bahkan dia ketika kata katakan eh ketika ditanya oleh Amr bin As Wahai Abdullah, sebetulnya apa yang kamu miliki dari kelebihan? Ya, kok sampai Rasulullah S.A.S memfonis kamu tiga kali calon penghuni surga? Apa kata dia? Saya tidak punya kecuali yang telah kamu lihat, kecuali saya tidak pernah punya perasaan nergil dongkol kepada sesama kaum muslimin tu lihat kelebihannya. Dengan demikian. Kalau dari zaman, zaman memang kita tidak ingkari khairun nasi kurun ya. Zaman khairun nasi kurni. Summaladina yalunahum. Summaladina yalunahum. Tapi dari sisi orang per orang. ya Untuk menjadi penerjemah seluruh nilai Islam ada pada dia. Jelas kita tidak. Tidak bisa. Maka Al Rasul memberikan suatu ancar-ancar, فَاتَّقُ اللَّهَ مَا سطعتم, Jangankan sekarang, dulu juga begitu. Makanya, sahabat e, punya kelebihan ini, sahabat punya kelebihan masing-masing, punya kelebihan. Tetapi, secara inqiyatu wal qabul, dari sisi menerima dan tunduk, maka mereka tidak ada satu nilai syariat pun yang ditolak, tidak ada suatu yang tidak diyakini, bahkan diterima dengan penuh. E, berdasarkan... Atsakan Allah, fala warabbikalayu'uminun hatta yuhakimuk fi ma shajra bainhum, thumma la yajidu fi anfusihm haraj mimma qabita, wajaslimu taslima. Nah, sekarang kita akan sedikit agak panjang ini, karena ini subhat. Biasanya subhat itu rata angel memang, karena bikinnya itu orang yang juga tahu dalil. Makanya kita harus kulitin ini. Yang kita ambil dari salafus Salafusolh itu bukan kita harus persis seperti sahabat-sahabat Rasulullah di dalam hal zamannya. Ya, tidak mungkin kita ingin mendapatkan zaman enggak ada maasiat seperti zaman Rasul. Yang kita inginkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemauan untuk itiba, kemauan adanya ketundukan, adanya taslim, adanya ingkiat, adanya lqabul. Dalam masalah tataran pelaksanaan Fattakulloha masata'atum Ini Nah Yang kita ambil juga yang paling inti adalah Ihdinas sirotul mustaqim Ya Allah tunjukkanlah aku Di dalam memahami dan mengamalkan sirotul mustaqim Kalau kita artikan sirotul mustaqim Menurut tafsirnya Ibnu Abbas adalah Al-Qur'an, menurut tafsirnya Ibnu Mas'ud adalah Islam, menurut tafsirna Ali bin Abi Thalib adalah Kitabullah, bahkan sebagian ulama memberikan tafsir Siratul mustaqim adalah jalannya Abu Bakar Umar. Sampai Rasulullah juga memberikan uh, anjuran -anjur, jad bi hadzal lain bi hadaini uh, Abi ya bi uh, Abi Bakar dan Umar ya, ikutin dua orang ini yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau kita artikan uh, ayat ini yaitu surat Al-Fatihah Berdasarkan tafsir-tafsir di atas Maka artinya Ya Allah Tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam Ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran Kitabullah Seperti jalannya Abu Bakar Umar atau seperti an'am ta'alayhim. Siapa an'am ta'alayhim? Tidak lain adalah fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu alayhim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqah. Mereka-mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat surga dari kalangan nabiyin. Nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad Siddiqin manusia paling jujur setelah para rasul, para nabi Setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar as-Siddiq Syuhada yang telah dijamin surga adalah Umar Utsman dan yang lainnya Salihin manusia yang paling terbaik setelah para rasul, para nabi adalah sahabat pada umumnya Nah, kalau kita sekarang ini sudah punya kesimpulan seperti itu Maka sebetulnya ma, bukan masalah pengakuan, bukan masalah klaim, atau bukan masalah kipas yang satu melihat sebelahnya, yang satunya ngelihat dari bawahnya, yang ini. Jadi nggak ada yang sempurna. Kita itu dianjurkan cuma merealisasikan alikum bisunnati wasunnatil khulafail roshidin al mahdiin. Kita juga dianjurkan oleh Allah wa man kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyratu min amrihim dan tidaklah layak bagi orang mukmin laki dan perempuan ketika Allah memutuskan rasul memutuskan putusan milih-milih dari putusannya itu aja tentang masalah realisasi fattaqullaha masata'atum itu siapa yang sekarang seperti itu pemahamannya pelaksanaannya keislamannya insyaallah mereka termasuk salafiyun dan muttabi'un lis salafis saleh wallahu alam taib setemikan dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat karena sudah cukup banyak yang masuk set. Taib asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkaitan dengan azan ya set. Ustaz, apakah diwajibkan adhan apabila solat di tempat kerja atau musalah? Bisakah adhan e, diwakilkan di tempat lain dan kita hanya ikamat? Sekarang dari Abu Royan di Cimang Di dalam hadis Rasulullah SAW, Ma min thalasatin fi badwin wala quryatin, La tuadhanu fihim wala tuqamu salatu fihim illa istahwada alaihim syaitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidaklah ada orang bertiga di suatu tempat, desa, pelosok, pegunungan, atau apa saja, di mana saja. Tidak diazankan dan tidak dikumandangkan sholat, melainkan dikuasakan oleh syaitan. Ini juga menjadi dasar penguat wajibnya adhan. Intinya siapa yang sholat jama'ah, hendaknya adhan dan komat. Dan itu hukumnya wajib. Wallahu Wallahu'alam bissawab. So, kita akan kemudian dari pesan singkat so, Jika yeah. telah masuk waktu azan, yeah. akan Tapi belum ada yang adhan atau muadhinnya Belum datang di Indonesia hmm. Apakah kita boleh adhan sementara kita bukan orang yang ditunjuk sebagai muadhin Tidak ada masalah Kalau memang e, e, muadzin tersebut e, Memang tidak diangkat oleh pemerintah Dan tidak imamnya rotib Tapi kalau sudah imamnya rotib Dan muadhinnya tetap jangan nyelonong Kecuali kalau memang Muadhinnya tidak ada Ya, apalagi imamnya memerintahkan, ya. Wallahualam. Tef, berkaitan dengan keimamahan tadi dalam imam solat, ya, ya. dari Abu Sahal di Cikarang. Hmm. Seandainya ada seorang yang sebenarnya lebih fakih menjadi imam, ya. akan tapi dia tidak mau maju karena merasa ada yang lebih fakih. Namun akhirnya yang maju adalah orang lain yang justru kurang fakih. Tef, jasa kelakar. Ya, ini namanya uh, apa ya budaya budaya saring, lempar melomper yang enggak positif. Hendaknya ketika sekarang di antara jamaah itu tidak ada yang uh, lebih alim terhadap sunnah, maka hendaknya maju sebagai bentuk penuhannya amanah. Makanya hikmah Nabi Yusuf AS mengajukan satu uh, tugas, karena ini hafidhun alim. Ya hafidhun, karena amanah, alimun profesional. Dan itu setelah dilihat, yang lainnya enggak ada Dan itu purni Tugas keagamaan Ada pun jabatan dunia Mutlak tidak boleh meminta jabatan Dan meminta jabatan dalam konteks apapun Hukumnya haram ya yeah. Wallahu'alam okay. Kita angkat kembali bagi anda yang ingin bertanya secara langsung Di 021-823-6543 yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan siapa bapak di mana Masangkut semanggi selat. Ya Taip. silakan. Apaan e, dikitirkan sedikit pada dia monitornya atau dimatikan saja ada feedback. Tapi hmm. silakan pak. Ya. Dan hmm. kalau apa salat sendirian itu wajib enggak saat pakai. Kalau sendirian pakai, ya. Salat sendirik misalnya mau salat sendirian ya. Iya iya iya. apa harus. Ah uh -huh. uh, dan dan ikomang gitu kan. Ya yeah. yang hey. semuanya nyambung pertanyaan yang minggu yang lalu Ustaz ini yeah. kurang kurang jelas hmm. masalah apa shop yang ada tiangnya itu Ustad ya hmm. Nah di masjid kami ini kan shop pertama kalau udah penuh Nah sedangkan shop keduanya itu ada tiang hmm. Misalnya shop kedua itu ada tiang terus terus saya bikin shop sendiri di belakang shop uh. ya kan karena di shop keduanya kan ada tiang ada larangan Ustaz yeah. Iya hanya saya shop apa sholat bikin shop sendiri di shop ketiganya kalau misalnya nggak ada temannya Hmm. Boleh enggak Ustaz? kan ada larangan apa salat sendiri di belakang Ustaz. Iya cukup Tapi, ya. Silakan Ustad. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Adapun adzan sendiri sunnah hukumnya, ya. Adzan sendiri hukumnya sunnah. Ini uh, yang yang sahih yang roye. Uh, tentang masalah salat ini dua-duanya salah, ya. Bapak salat di belakang sendirian salah. Dan sholat yang di antara tiang tadi juga salah. Karena masih ada di belakang itu kemungkinan. Sof, Kenapa kita harus memaksa uh, di antara tiang itu kan? gitu? <tuh> Oleh karena itu, hendaknya imam atau bapak mengajak mereka untuk mundur semuanya. Ini yang sahih. Tetapi kalau seandainya kita sholat di antara tiang itu, sholatnya adalah sah yang terputus adalah pahala ini pahala itu kemuliaan dari shaf kan karena Rasulullah SAW mengatakan law ya law ya'lamun nasu ma fil nidai wal shaff al awal thumma la yajidu illa astahamu alaihi lastahamu alina kutaman ini hilang karena di dalam hadis Rasulullah dikatakan man wasalahu wasalahullah wa man qat'ahu qat'ahu Allah Ya, jadi saya penyambung shaf, disambung Allah kalau saya beng putus Diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dan e, lurusnya nyambungnya shaf itu bukan termasuk syarat sahnya tapi syarat tamam. Makanya Rasulullah mengatakan sawu shufufakum fa inna tasfiyatash shufufi min tamam. Termasuk kesempurnaan bukan salat sah dari salat ya. Allah a'lam. Tepat sekali, danger kemarin dari Pendengar ya. aja di Kerawang ya, Pak ya? Mm -mm. Ya, pak. ya, dari bapak dengan bapak murah ya, ya. Silakan pak Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pak ustaz, saya yeah. mau nanya mm -hmm. Kalau membaca Al-Fatihah di belakang imam mm -hmm. Apa diperbolehkan membacanya seperti ini Namanya mm -hmm. menjawab Alhamdulillah ya Rabbil al Alami mm. Lalu itu kan dia diam mm. Kita membaca Alhamdulillah sebagai mm. makmum mm. Apa diperbolehkan begitu atau bagaimana ustaz Artinya membaca bersama bacaannya imam gitu Pak? Tidak Hah? Setelah imam itu diam kan sebentar Ustaz Oh, saktah maksud Bapak ya? Iya Saktah antara antara itu apa namanya Fatiha dengan surat? Ayat per ayat ya gitu Ustaz Oh iya iya Itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Ya cukup? Uh, uh, cukup Ustaz, cukup Alhamdulillah Uh, ini tidak benar, jadi bismillahirrahmanirrahim diam untuk memberikan kesempatan makmum baca bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ini menyelisih sunnah, dan kalau dilazimkan bisa menjadi bid'ah. Dan yang ketiganya, bisa tashwis. Tashwis itu mengacaukan bacaan, eh, ini sholatnya makmum nanti, ini orang bismillahirrahmanirrahim diam lama. Ya, walaupun di akal-akali dia dalam rangka untuk memberikan kesempatan makmum untuk membaca Biar tidak bersama bacaan imam Sehingga tidak ada unsur munazah Tapi solusi ini tidak benar Karena Rasulullah SAW Yaqra' al-Fatihah itu madan Langsung Rabbi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah eh, Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin alamin. Ar-Rahmanir-Rahim itu maksudnya da, bukan diputus-putus seperti itu ya. Allahumma bi sallam. Tapi demikian kita angkat kembali dari telefon silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Apa nih pak? Dikecilkan. Baju nya dikecilnya pak ya. Tapi. Okay. Ya. ya. Dengan siapa ni pak? Waalaikumsalam. Di mana nih pak? Di telaga harapan. Insyaallah. Hmm, ya nah. silakan. Saya mau tanya, yeah. kan di tempat kami ini kan banyak sekali masjid. Iya. Yeah. kadang-kadang uh, yang pertama kadang uh, ketika azan subuh ini kan kita wajib menjawab azan ya. Iya, iya, iya. Heeh. sudah azan lailaha illallah di sini aya al-salat kemudian selesainya kan tidak bersamaan. Sementara mm -hmm. ketika selesai azan, kita wajib untuk berselawat kepada Rasulullah kemudian berdoa untuk Rasulullah bagaimana itu Ustaz? Apa yang ada, sebenarnya yang harus kita lakukan yang betul? Cukup. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, Pak, saya ingin luruskan dulu tentang bapak mengatakan wajib menjawab azan. Sudah kita kuatkan uh, pendapat bahwa menjawab azan itu adalah sunnah. Ya. Berdasarkan hadis Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mendengarkan uh, Muadzin Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la muhammad rasulullah itu Alal fitrah ya, Berarti di sini Rasul tidak menjawab Terus kemudian Tentang masalah uh, Baca salawat juga itu Sunnah Allahumma salli ala muhammad Wa ala li muhammad Yang wajib tadi itu azannya dan qomatnya Itu pun fardu kifayah Ini uh, Tolong di Dipegang di, di dengan baik Nah kalau memang seperti itu, Bapak sekarang mau jawab seluruhnya juga boleh. Tetapi kalau bersamaan, maka yang kita jawab adalah masjid yang paling terdekat terutama masjid yang kita gunakan untuk salat. Itulah yang kita jawab dan setelah itu yang kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala, wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai Baca Allah marabba hadi adawadittama wassalatul qaimah dan seterusnya gitu ya Pak ya jadi kalau sekarang kita bisa jawab semua bisa silakan itu mendapatkan keutamaan semuanya tetapi kalau berbarengan dan numpuk, maka yang kita jawab adalah masjid yang terdekat yang kita mau gunakan untuk salatul jamaah wallahu alam bisawab baik kita angkat kembali dari telepon bagi anda yang ingin bertanya silakan di 021-823-6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Ya. Dengan ya. dengan siapa bapak di mana? Dengan bapak Ating di Tanjung. Tanjungi Ya silakan, silakan bapak Ustaz. Ya Ana mau tanya bapak hmm. Bolehkah ana setelah selesai salat sunnah hmm. Berdoa untuk almarhum orang tua ana Setelah setelah sholat sunnah ya, iya ya. yang Tanya doanya anda ambil dari doa sholat jenazah. Oh ya, iya ha. Ya, Lihat dari Allah maufil warhamhu ya pak ya. Ya atau Rabbirhamhu makamar Rabbayani syaqira ya. Ya, so, ya cukup. Betul -betul, ya. ya boleh Bapak mendoakan orang tua terutama setelah meninggal dunia intinya. Rasulullah S.A.S mengatakan, fa inn al rajul la turfah darjatuhu fil jannati ya. Thena, kata, bimada yaarab, kata, bistiqfari waladikalak. Ada orang yang diangkat, ditinggikan, ditinggikan derajatnya di surga. Kemudian bertanya, kenapa ini kita semua bisa dapat? Uh, dijawab kepadanya, karena istighfarnya anakmu kepadamu dan dibolehkan kita berdoa dengan Allah maghfir lahu warhamhu wa afi anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya atau doa yang dari Al-Qur'an rabbirhamhuma kama rabbayani itu ya kita berbanyak setelah salat sunnah setelah salat wajib atau di antara azan dan qomat karena itu berul walidain kita setelah kita setelah orang tua meninggal dunia wallahu a'lam Hey, set, sebelumnya yeah. kita angkat kembali dari pesan singkat yeah. Dari seorang ahwah di Jakarta Ustaz tadi disebutkan atau disinggung berkenaan dengan nama Ustaz, ya. Yeah. Apakah nama itu berpengaruh Kepada nasib baik atau buruk seseorang uh, Sebetulnya Kita tidak membuat hoki ya Nama kayak nanti acara Apa itu Rek sekian sekian itu sebutkan nama anda Tapi Islam sangat Menganjurkan untuk Memberi nama Anak atau siapa dengan nama baik Karena itu e, berpengaruh Makanya Rasulullah SAW e, Ketika mendapatkan orang namanya Hazan Itu ini orang sedih terus Jadi ada semacam syu'um lah gitu Tasha'um ya, pesimis Makanya Rasul ganti Sa'id Ada orang datang namanya So'ab Ya e, diganti, Sahil Karena So'ab itu sulit, sukar Makanya jangan memberi nama anak, sukar itu apalagi ditambah norak ya? potongan sukarionok oh, terus an gitu ya makanya di sini e, dirubah sehingga e, nama yang baik itu akan memberikan satu apa inspirasi kesemangatan anak untuk kebaikan contoh aja kalau ada anak di main coba anak bisa terinspirasi kalau nanti waalaikumsalam e, anak minimal nyetel diri saya kayak veron dan juga manggil nama anak itu yang baik, makanya kalau memberi nama anak jangan panjang-panjang ada yang memberi nama anak wahayi'lana rosyada wahayi'lana rosyada itu satu ayat hampir lengkap itu, atau sabihis potos, ada yang leb lebih lucu lagi, Muhammad Said dipanggil Mat Said. itu kan temennya Mat Solar, itu kan gitu. Eh, yes, yang lainnya kita angkat kembali dari pesan Sika Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh dari seorang akhwat, saat saya kenal Setelah kenalan hadis salaf, anda sering dikatakan sesat oleh teman di kampung. Bagaimana satu solusinya? Dan satu lagi dari mm -hmm. yang sama juga mm -hmm. pertanyaannya. Namun dari pendengar kita dia ingin sekali memperkenalkan mansat ini kepada istri. Mm. Namun permasalahannya masih apa, tinggal bersama mertua. Bagaimana satu solusinya? Jazakallah. Mm. Ia ya, pertama tantangan untuk memegang eh, dakwah ini adalah seperti memegang bara api. Sehingga eh, ikhwan wal akhwat filah kaum muslimin wal muslimah saudara saudariku yang dirahmati Allah Hendaknya kita memahami tabi ad da'wah Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Bada'al islamu ghariban fasa yaudu ghariban kama bada' lil gurubah Islam dulu berawal dengan terasing dan kembali akan terasing lagi Dan sukseslah orang yang dianggap terasing tersebut Siapa ghurabba itu? Unasun salihun Fi unasi su'in kathir Man ya'asihim aksaru mimman yudihuhum Manusia yang salih, yang baik Hidup di tengah komunitas yang jelek Orang jahat, orang jelek banyak sekali Yang membangkang lebih banyak daripada yang menta'ati Dan Allah sudah mengingatkan Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakungan Orang-orang mukjizem berotrak kriminal penjahat itu dan orang-orang yang menentang agama Allah terhadap orang mukmin itu suka ngeledek. Wa idamar robehim yataqamazun kalau kita lewat dijadikan bahan olokan. Wa idang kalabuila ahlimun kalabu fakin kalau kembali kepada keluarganya kita dijadikan bahan bahan kuyonan. Wa idarauhum kalu innaha ula ilabalun ketika mereka melihat kita kita dikatakan sesat. Nah itu kan. Ternyata merek musuh Allah, musuh agama itu dari mulai sono sampai sekarang sama. Dan Abu Jahal itu sebetulnya sebetulnya slondongan, sifat Abu Jahal itu akan terus ada. Ada orang yang nyulap dirinya kayak Abu Jahal, ada yang Abu Lahab, itu selalu kita di dalam berdakwah itu pasti akan mendapatkan tantangan-tantangan Abu Jahal, Abu Jahal yang kesekian kalinya, Abu Lahab kesekian kalinya. Walaupun si Abu Jahal, Abu Lahab si pribadi panutannya ini uh, sudah mati, tapi kan dia terus menelurkan generasi ya. Dengan demikian, insya Allah dengan berkat kesabaran karena memang itu kunci wali rabbika fasbir untuk membela agama Tuhanmu sabarlah ya tidak ada cara yang paling tepat kecuali itu dan sikap kita diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat e, 199 khudil af maafkan dia orang jahil mau diapain tapi kalau ada kesempatan wa'murbil urfi perintahlah kebaikan lah kalau sudah kita maafkan juga malah enggak karu-karuan, kita ajak kebaikan juga malah muntah-muntah. Ya wa'ridh -muntah. anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil itu. Alias kita menghindar menjauh bukan dalam rangka memutuskan silaturahmi, takut buruknya uh, dia ngaruh ke kita, gitu ya. Terpengaruh dengan keburukan bukan malah kita mempengaruhi, malah dipengaruhi, malah rusak dalam nah, mendingan kita jauh kan gitu. Wallahu a'lam. Baik, setelah pembahasan singkat kembali kita ke hadsat yeah. tentang amalan-amalan Ustaz -amalan dalam yeah. bulan Rajab dan yeah. insyaallah akan kita masuk ke bulan Syakban untuk amalan-amalan yang ada pada bulan tersebut manakah yang bukannya utama saat yang sudah diamalkan amalan-amalan bid'ah -amalan yang uh, kita harus ketahui sehingga kita terhindar dari amalan yeah. tersebut. Iya. Pertama, puasa mengkhususkan pada waktu bulan Rajab ini semuanya hadisnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim adalah kadzabul muftar. Kemudian yang keduanya adalah salatud raqab yang sekian ratus rekait itu. Terus kemudian tidak kalah pentingnya adalah peringatan Isra Me'rot yang dikatakan oleh Al Hafid di dalam kitab Tabiin Rajab. Tidak benar Isra Me'rot itu terjadi pada waktu bulan Rajab tanggal 27. Bahkan yang sahih adalah Rabi'ul Awal. Begitu juga Imam An Nawawi di dalam kitab Syarah uh, Muslim Minhajusul Min Al Minhaj Syarah sahih Muslim menegaskan ketika di dalam kitabul Imam Bab Isra' Mi'ratnya Rasulullah dia menegaskan di situ bahawa riwayat yang sahih adalah bulan Rabi'ul Awal bahkan Imam Ibn Abu Syama Syafi'i Tulen mengatakan bahawa uh, periwayatan is, uh, Isra' Mi'rat pada waktu bulan Rajab merupakan satu klaim yang telah diada-ada oleh tukang-tukang kisah gelandangan itu ya, Wallahu alam Wallahu'alam itu aja yang ingin kita tegaskan kita nak kembali bagi anda yang ingin bertanya di 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbalakbar. Ya. Dengan siapa bapak di mana? Abdurrahman. Hmm, Abdurrahman di mana nih mas? Ini Di Negeri Sembilan sih. Uh, itu uh, hmm. batasan antara sah dengan sah itu ada batasannya tak? Masa Masalahnya kan ada antara sob depan belakangnya. Iya. Oh iya, terus? Masalahnya kan ada masjid yang tiangnya itu diameternya kan 1 m. Makel mundur lagi so lewat diputus dengan tiang so, mm -hmm -hmm. Kan. Nah, Berarti kan jaraknya jauh sekali so, kalau enggak mau diputus itu. So, so. Iya, iya. Jadi betul. ada ada ada batasan yang gitu saja. Heeh. cukup, heeh. Wahdikumussalam, Muhammadullah. Nggak ada batasan antara soft satu dengan soft yang lainnya. Relatif itu ya, tergantung posisi. Yang penting yang ada ikatannya adalah lurus dan rapatnya soft itu aja. Adapun jarak depan belakang tidak ada ketetapan. Sejauh mana? Yang paling penting masing lihat. Tapi kalau jauh banget, ya sampai kak ngelihat ya jelas putus itu ya. Allah amin. Berkenaan dengan tiang Ada pun yang berada di tengah Tiang itu saf Yang itu diperbolehkan saatnya Ya, safnya eh, solat, Solatnya sah hmm. Cuma eh, Itu tadi Putus Diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pahalanya Pahala jamaahnya hmm. ya? ya Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir tadi Ya, terakhir Sebagai kesimpulan ya. Alhamdulillah Kita bisa melalui Kurang lebih Hampir Berapa? Satu sengah jam Mudah-mudahan eh, Waktu yang telah kita manfaatkan untuk mengkaji hadis-hadis mulia Rasulullah dan juga pendapat ulama-ulama Islam bersama tarjihnya kita bisa amalkan sebagai bentuk penegakan syariat kita kepada uh, nanti kita uh, sebagai pemberat timbangan nanti di hari kiamat insyaAllah. Dan uh, demikian kita akhiri hamdika أشهد أن لا إله إلا أنت سبحك أنت توليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته